så synes det er meget hyggeligt når der er jul i den gamle by fordi at, øh, så øh, så er det er bare meget hyggeligt og alt Når vi det ikke? Nej, mor. Løb! Velkommen til podcasten. Martin og Niklas der i dette kapitel, der er vi til der opdager vi jul i den gamle by. Og ved min side, der er Niklas Kabuya. Hej, hej. Og mig Marcel, Martin Plaugborg, og vi sidder øh, som jeg så lige før midt ind i den gamle by. Vi sidder sammen i årstallet 1974 i øh, 70. afdelingen i den gamle by, og vi sidder helt præcist i Annelise Jensens stue. En enlig mor, men dengang var hun jo øh, enlig og har en dreng på 12, Per. Og Niklas, du kan jo lige starte med at sætte stemningen. Jeg skal prøve at gøre så godt, I kan. Altså, vi er jo havnet i den helt klassiske danske stue, med øh, juletræet smukt placeret over hjørnet øh, i fuld glans. De danske flag hænger smukt. Øh, rundt omkring på, på grenene. Fjernsynet kører. Det er gode gamle sort-hvide fjernsyn. Altså, det bliver ikke mere autentisk. Øh, hvad hedder det? Juleopfagby. Øh, kører flot på skærmen. Øh, konfekten er smukt placeret på bordet. Der står så. Der står også en viddel. Øh, drukket, vil mærket. Ja. Øh, <laughs> og der er, der er pyntet op i, i bedste danske stil. Øh, vi har simpelthen taget lidt forskyd på julen, og det vil vi ligesom. Øh, Giv videre til jer, så I kan komme lidt i julestemning her i, i slut november. Ja, Øm. hvis I ikke allerede er kommet julestemning fra ja. alle butikkerne og <løs> Black Friday og det, Black Friday det hele. Vi har også set, at der begynder at blive pyntet op rundt omkring i, i Aarhus' altså, gader. Ja, så. Ja, Niklas, han sidder på, på farestolen. Den dejlige... Ja, jeg har fået den god stol. Ja, <løs> jeg har fået træstolen. <løs> den gør det knibligt med ryggen. Du, du startede på Marokko-puden. Jeg synes, det er en, en opgradering, du skal tage med. Ja, det er rigtigt. Det sagde far jo også, <laughs> sikkert i 44. <'84. laughs> Sæt dig nu her. <laughs> uh, jamen, uh, og så kan I sige, jamen, vi har simpelthen været i den gamle by så mange gange. Ja, og det er rigtigt, men det har vi andre sgu også. Grunden til, at vi har i dag, det er simpelthen fordi, at nu det, det er det er til arrangement, det er jul. Og som bekendt er, det er kun jul en gang om året. Og i den gamle by, der kan man opleve jul på mange forskellige måder. Der er uh, på festpladsen, som det hedder, der er en masse båder, arrangementer og jul i teltet og simpelthen alle afdelinger af den gamle by er pyntet op til jul. Og det er sådan altså en speciel ting. Det er fantastisk. Altså, lykken den står og simrer, den venter på, at de kommer ind og får drukket den. æbleskiven de bliver vendt på panden. Æ, hvad hedder det sådan? Æbleskiverjern? Ja, Æbleskiverpanden, de vel? Det ved jeg ikke. Jamen, det er sådan jern. Det er, det er også fuldstændig lige meget. De er klar, og de er lækre, og de er klar til at blive spist, <laughs> der, ja. Så det er jo endnu en grund til at komme ind og ligesom tage, tage forskud på julen, eller komme her i juleperioden. Altså, det er jo det er virkelig dejligt. Jeg synes, det, det har en helt autentisk øh, stemning herinde, fordi du, ligesom, du kommer ind i den her by, som bare ligesom er lukket for omverdenen, og så får, får du bare en, en dejlig juleoplevelse. Ja. Der er jo det her med entréer og sådan noget, og jeg, vi kan lige hurtigt lave lidt uh, public service og sige, det at studeret øh, efter kl. 15 mandag til torsdag. Kan jeg gratis ind? Ja, øh, ellers så koster det 70 kroner at komme ind fra studerende. Øh, i pris. Billigern-biografen. Yeah, ja, det er også jammerligt dyrt i kraften. Det er jo faktisk, at du... Altså, hvad koster dig? Det koster 110 kroner eller sådan noget. Ja, der er de sgu oppe i priserne. Og det er ikke engang sådan... Jeg troede altid med biografen der, at så ville jeg være til 3D, eller du ved, med brillerne. Jeg har faktisk ikke vild med brillerne. Nej, det har heller ikke. Jeg synes, det er skrald at sidde med 3D-briller. Men der grund til, at det var så dyrt, det var netop fordi, så fik man brillen med, og du fik en hånd i hovedet eller sådan noget, troede man. Men nu kostede det bare 110 kroner at komme ind og se en Dunkirk-film, som ikke engang er god. Det er røveri, men et eller andet sted, så er det jo faktisk vores egen skyld, fordi vi downloader så meget. Så smider du lidt den. Touche. Carmen Ramos. også. <laughs> den gamle. Øh, god, ja. Gamle. Øh, ja. Nå, men, men for at lige vende tilbage til, til den gamle bygning så voksenpriser. Var det 130, ikke, for en enkelt billet? Jo, det tror jeg. Øh, så. Det jo, for, når man er voksen, så er det jo lige meget. Så, så, så, så køber man jo bare. Ja. Der var også øh, en familiefar, der også vi købte øh, syv stykker yeah. Ja. <laughs> der skal ender nydes. Skal du med i en gammel by? Arh, det er ikke lidt dyrt. Jeg kom nu. <laughs> Han vil så gerne. Så tag forældre i hånden. Tag dem med herinde. Altså, det er jo også en, en god måde, hvis du er studerende, og du ligesom bor heroppe i Aarhus, og du ikke ser dine forældre så tit. Så inviter dem med op i en gamle by. De vil sikkert gerne give. Øh, så det synes jeg 100% er noget, man skal gøre brug af. Og så er der også mulighed for, at uh, de har nogle gæster, der er ret aggressive, det er ret sjovt at følge, for det er som om, de er i din ejerbyen, og så specielt her i juletiden, der er, de, altså, der er, de, der er gang i dem. Der er de på, de ved godt, at de skal op på bordet på <laughs> et yeah. tidspunkt, så der, der er lige den sidste kamp, inden, uh, <laughs> <laughs> inden de bliver spydet. Grunden til, at vi har placeret os uh, i Annelise Jensens stue, det er, uh, ja, det, man kan sige, det er både tilfældigt, men også på grund af uh, at hyggen, og man ligesom får et indblik i, hvad det vil sige at holde jul i en anden tid. Um, der er også nogle uh, andre uh, muligheder, der var også uh, mulighed for at sætte os i 1930'erne. Ja. Um, men det er bare for at sige, at der er simpelthen rig mulighed for, og hvis man ikke har gjort det endnu, så kan man simpelthen se, Det uh, de her tidsalder uh, af, ja, af det, jul, altså det ja. er jo, det, det er sjovt, altså der, den her gang, altså sådan her i 70'erne, så at sige, der, der blev virkelig kredset, altså sådan om julen. Sådan, ja. sådan det, var, det var dengang, der var hygge, sådan. Der var ikke så mange gaver, det var ikke så meget det, det handlede om. Det var, det var fællesskabet. Nu, nu er der virkelig, nu er det jo... Ja, og juletræet, det er jo før det, er, jeg fået taget betant på den danske flag. <laughs> ja, så, så det hænger altså også... Det, det og, hænger og det, smukt. Det, hænger. Altså, det, er jo, det var dengang, det der, der overpyntede det juletræet med så meget glans, <laughs> glanspapir og julenisse og sådan noget. Altså, du kunne næsten ikke se det grønt mere. Det, det, er, det er sgu hyggeligt. Det er, så... bare, det er et godt træ. Det, det drysser overhovedet, ikke? Nej, Apropos, nej, nej, på nej, nej, nej, nej, nej, nej ja, det er sådan altså sådan noget skræmmende. <laughs> Frem med støvsugeren der, og så altså, jog det der græn rundt i <laughs> hele stuen. <laughs> det er altså ikke en drøm. Nej. Øhm, det man også kan ved den gamle by, øh, specielt her i juletiden, der er de meget garant for at øh, man sætte en guide på, og få fortalt, hvad det lige præcis er, der er blevet, lige præcis, hvad der er, der er specielt øh, i de forskellige tidsalder i julen. Øhm, og noget, der også er, øh, er vigtigt at pointere, det er, at der er en ny, øh, hvad skal man sige, 70. afdeling har også åbnet for nogle nye butikker, og sådan noget. Øh, så man gjorde det lidt mere... Øh, lidt mere man kan sige. Det er i hvert fald gjort færdigt. Ja. Øh, det har været under, undervejs længe. Så, så, så man kan, der er rigtig mange ting, man kan opleve nu, hvis, man er, hvis det er længe, siden man har været inde. Øh, så de er simpelthen udvidet og gør rigtig meget ting ud af det. Så der er mange butikker og mange båder, der har åbnet. Øh, både for at få gammel, øh, mad, ja. skal jeg at sige, gammel dansk mad, og... <laughs> Øh, og, og sådan noget som honningkager Altså rigtig alt, honningkager alt, alt det gode gammel. Honningkager Kom ind og få nogle frisklavede bolcher Altså de uh, Du brænder næsten på tungen af at spise dem De er så, så friske i. Ja. Altså det, det, det, er jo, det er jo bare hyggen Altså sådan. Apropos Vi øhm, har, har fået stukket En lille flyer i ja. øhm, Med lidt øh, Lidt facts, øh, Omkring julen øhm, <laughs> som, som jeg synes At øh, I som ligesom skal have lov til At høre det ud For ligesom rigtig At komme i julestemning Altså mm -hmm. Det der, der føteksjul Vi har i år, det der Med at det hele skal være så på Hvad hedder det, pompøst. Altså fødselig julen, prøv at ja. forklare det. Det er, jo, det er jo bare det der med, det. det Hvad er Men man mister hele nærheden til julen. Nå, ja. Altså det der med, at det hele det skal sælges sælgesagtigt, så er der jul. Der, der er ikke blevet kredset lige så meget. Det er kun om pengene, der kræses, ja. ikke om hyggen. Det er det. Og det kan de her. Husk det. Lad være med at kræse om pengene, Kredse om hyggen. Det, det, det, <laughs> med det er ja, med det her, der ikke går på brug. Det tager vi i hvert fald <laughs> med herfra. Det i hvert fald her først. Hej, jeg er Lynn. Jeg er fra Canada, men bor nu i Tyskland og besøger venner her i Danmark, i denne dejlige gamle by. Jeg nød virkelig den måde, de genskabte det hele og jeg elsker de juletræer, de satte op og dekorerede i de gamle huse. Det var smukt. Men apropos, nu, nu læser jeg op til dig her, Martin, fordi så kan du lige ja, øh, få lidt jul under, under huden. Stjernen i toppen af juletræet symboliserer Bethlehem-stjernen, den ældste form for toppen af England, som marcherede Jesu fødsel. I klassikeren Peters Jul fra 1870, er det en stork, der sidder i træets top. Se storken i Købmandgårdens Køb juletræ fra 1864. Ja. Og det er jo også her, man kan se det. Det kan man nemlig. Det store øh, tov. Det er, det er apropos juletræ, fordi det kæmpe er jo kæmpe juletræ. kæmpe juletræ. Det er ikke ligesom det der skæve, de har op og jeg så sådan et billede, øh, hvad hedder det, at, at meget, du ved, byer har jo også, der ja. sådan de der provinsbyer har jo sådan et øh, stort juletræ ja. på lokale tårer. Ja, var det der skæve ja. træ, jeg tror jeg, var i Aarhus, eller sådan noget, hvor beboerne er bare gået helt amok, hvad er det for noget? Det er ikke jul. Og der kan også sige igen. Så går man lige i uh, en tidslom her en yeah. gammel by, så er de bare styr på det. Der så der er, er, øh, det er en mastodont inden for juletræet. Og så jeg vi slået, slået hjælp engang for at få det gode juletræ <laughs> ja, op i byen. Det, oh, oh, oh. <laughs> Men ja, hvis man er i tvivl om det, hvorfor der er en stork, så kan man jo selvfølgelig høre podcasten her. Hvis du er i tvivl over, hvorfor der er en stjerne, så kan du også høre podcasten her. Ja. Og hvis du tænker på, hvorfor er der nogen, der bruger en engel? Jeg ved ikke engel, den er lidt død er den, ikke? Er det, er det kun stjernen man ligesom har? Jo. Hvorfor er der nogen, der bruger en engel? Så google det. Ja, så google det. Var, <laughs> det var det første, der var. Ellers så ville jeg sige, kom ned i den gamle by, hyr en guide, og ja. så spørg løs. Præcis. Må jeg lige spørge med noget hurtigt? Sådan? Ja, selvfølgelig. Fordi nu øh, snakker vi jo om, øh, før vi gik i gang med podcasten, der, mm. der snakkede du om, det er længe siden, jeg har været inde. Mm. Så sådan, hvad, hvad er det sådan, dit indtryk at komme her ind igen så? Jeg, jeg synes, jeg, jeg, er, jeg er virkelig vild med det der, altså sådan, for at sige en, en klassiker. Altså komme ind og så virkelig sådan, kom væk fra den der køre biler rundt, og sådan noget, det hele skal, det skal gå så hurtigt, og sådan, lige kom herind, få luften, altså, det, det er ligesom, der er bare frisk luft, det er en, en kuppel så kommer du ind, du træder ind, du kan lige smide alt det der, alle tankerne, og sådan noget, så kan du bare, du kan bare nyde den her, den her helt stille og rolige tankegang og stemning, og sådan noget, man, ligesom man, du kender ikke nogen, men du kan stadig føle, at du ligesom kan stoppe op, og så lige snakke med nogen, og sådan noget, og alle er herinde, alle er glade på en eller anden måde, og sådan, især de voksne, der ligesom går og lever sig tilbage til, til deres ungdom og sådan noget, til deres barndom, hvor de ligesom ja. ser det her, det så jeg i fjernsyn, da jeg var ung og sådan noget. Og det, og det giver jo også, når, når man kommer ind her som, som et lidt yngre publikum, det giver også en eller anden tryghed lige at se, at Åh, oh, mor, hun slapper sgu af, eller, eller far, han, han står lige derovre, og der kommer en lille tår fra kinden og sådan noget. Altså, det er, det er, det er smukt. Ja, det, altså. det, det er sgu øh, skulle øjebog. Øh, ja, altså, det er det. <laughs> det er altså, altså. Der er altså ikke et øje tørt, øh, herinde. Øh, det er også det med, du snakker med biler, det er også det, man kan øh, nu her. De har jo smidt en hestevogn på, ja. øh, på menuen, skulle jeg til at sige. <laughs> det er simpelthen muligt at køre rundt i hestevogn. Og der er øh, hestepæren, den, er i hvert fald, også, <laughs> den, den ligger i hvert fald også rundt i byen. Den ligger der. Så der skal man også øh, træde varsomt som rundt i gaderne. Og apropos VAR som de, de er sgu lidt skæve, de, de brustin, der ligger rundt omkring. Ja. Det er jo også en, en del af charmen Hvis I her. skal have en så drop højhældene. <laughs> <Ja. laughs> altså, så ligger der brækkerang. <laughs> præcis, præcis. Jeg tænkte på, om du vil læse en mere... Skal jeg tage, skal jeg tage en, en, en, en, en, en fakt en mere. mere? Jo. Ordet jul kan spores tilbage til vikingerne Dengang var jul en betegnelse for ølgilderne ved vintersolvæv Man drak jul. Den gamle by har i år fået Brygge sin, ja, brygge sin helt egen julebryg. Smag den i ølkælderen på tåret. Bum, igen. Nå, og ølkælderen, den, den har jo så begrænsede åbningstider. Øh, ja. det her altså, i dag, så var den øh, så har vi, jeg tror det var trætiden, der var den lukket. Ja. Så det gælder om lige at fange den, hvis jeg også skal fange øl. Ja. <laughs> Men så ved I, at øh, I har kommet ind og smaget en hjemmebrygget, øh, en i juleøl. Ja. Jeg sidder lidt, når jeg sidder og kigger på det her jule på færgebu, ikke? Mm. Det er jo det, julen på er faktisk fra 1974. Det er derfor, den kører over det hele, hvis man er herinde og undersår det. Så altså, der kan man godt lige så have den af for en god julekanon også. Ja. Ikke, ikke ligesom... Altså, det er også, også før, man havde Buen G med på et julesoundtrack, <laughs> <Ja>. altså. <laughs> Der har man danskere, du skulle godt tage så. <laughs> <Det>, er <laughs> <Ja>. altså. Tillykke <laughs> til Buen for, <laughs> ja. for at være dansker, <laughs> for, <t> <laughs> for at give julesand. Tillykke til Buen <laughs> Genial arrangement også. Toppen af poppen, og så ellers ja. bare så laver Tinka-sangen der. Jeg ved det, ikke. Det, det bliver nok en national-sang næste gang. altså Så yeah. <laughs> skriver han ud. Det er der. også fint, altså. Ja. Smuk, nu har Nick og Jay jo haft den så tænker oh, jeg... Nå, det uh... var han laver en ja. 2018 mm -hmm. VM-sang. <laughs> VM-sangen med Buan, værsgo. Lydet <laughs> ja. sgu også godt. Der er svung i Buan, ja, så der er der... svung i Buan. Man mangfoldigheden. <laughs> <Yeah>. Mangfoldigheden sejrer. <laughs> Hej, jeg hedder Carsten, og jeg synes jo, at øh, jul i den gamle by er helt fantastisk øh, at komme rundt og se, der er pyntet op og det her. Og de her 70'er lejligheder, det er jo det er altid hyggeligt at se de forskellige årstider. Jeg hedder Ajo, og jeg er også vildt fan af de her 70 kvarter, som der er lavet. Og det er jo ligesom at komme hjem og rigtig gode minder fra ens barndom. Så det, vi, vi vender altid tilbage til de her lejligheder og lige skal lige se, hvordan det nu er pyntet og... Efter hver årstid det nu er. Jeg synes, det er så hyggeligt. Altså, vi kommer har stort set hvert år, når vi bor i København. Okay. Det er bare så nostalgisk og hyggeligt. Så det er rigtig jul. Oh, Nå, kan, vi få, kan vi få en fakt til? Jeg synes, det er hyggeligt med facts. Lidt facts? Jo, jeg hopper videre. Øhm, Danmarks første juletræ blev tændt på Holsteinborg, gods i 1808. Men først omkring 100 år senere var juletræet er almindeligt syn i hele landet. Nå. Så det var dengang, at man kun brugte græn og sådan noget til, til at tænde op med. Ja. Det er jo også sjovt, det der. Altså sådan overveje, at det er blevet en ting. Bare at sætte træ i en stue, og så bare overgriste med, med alt <laughs> yeah. muligt. Og så... og, og det, <laughs> ja, med det er jo det sådan. Nu, hvis man kigger på det nu her. Altså der var lige sådan... I 1974, der var jo alligevel smag. Altså hvis man sådan skulle <laughs> sige. Så, altså... Hvor er <laughs> nu, ikke? Der er, bare, der er bare alt muligt mærkeligt på, så du kan nok se, at det er grønt. Ja. Yeah. Altså... Men, men, men det er sjovt at sådan, sådan julepynten op blev revolutioneret. Altså i de her sidste så, så jeg, at man kunne købe julekugler med Jenny. Okay. <laughs> og det er jo en ny ting lige pludselig. Ja, det er at, det også det, en god til, til danskerne. <laughs> ja, at det er sådan noget, man er kommet ud i lige pludselig. Der er, ikke, der er jo ikke noget, der skriger jul som noget. Som <laughs> alkohol. Så er der <laughs> også lige til Men det er jo også en god måde ligesom, at få engageret øh, både sådan, den, faren til ligesom, at være hjælpe med at pynte op, så sådan lige kan gå og, og drikke lidt af julekuglen. Ja. Så, øhm. Noget interessant ved, ved den gamle by det er jo også, at øh, og nu har vi så fået besøg af Guiden ja. Det er også en, en prominent herre. Altså, det er et genialt Altså, han har. Mowimber, den vinder han Skark mat på Mowimber. Den har han vundet mange år i træk, lad os det sådan. Ja. Og så vild sweater, ja. Den er jul Det er jule ja, det, jul. det er jo også kommet til det helt rigtige sted at tage den på. Det er jo, han har jo ventet på, på dagen i dag ligesom for at kunne, øh, kunne tage sweater på. Man kan gå ind og læse. Det har en masse oplysninger omkring. Mm. For eksempel de her lejligheder, vi besøger nu. Ja. Nu er vi inde i en lejlighed fra 1970. Og så står der en masse oplysninger om, at de folk, der boede her. Ja. Så for eksempel, her er Annelise der er egentlig mor. Øh, hendes døre var altid åbne, mm. så man kunne bare komme ind. Okay. Så gæstfriheden var jo... Øh... Enorm. Ja. Den er, den er, gæstfriheden er virkelig faldet. så... <laughs> <Den er> så... <laughs> Ja. Nu, nu er ja, man må sige <laughs> de sidste tre år, det har jeg taget en regning. <laughs> så spurgt, oh. der, der er ikke mange åbne døre lige ved <laughs> okay, til. Så altså, hvis man også gerne vil er til åbne døre, så og det der er, her. er alle døre nærmest åbne her i den gamle by, ja. så er det altså herinde. E, og så efter kl. 15, så er der nogen, der er lukket. Ja, ud men det er så, det er så <laughs> ja, det kan man så sige. Så kom før kl. 15, så er alt åbent. Åh, er Ej, de har langt Okay, okay, okay. Noget jeg faktisk lagde mærke til, da vi sad her i stuen, og det er, jo, det er jo også noget af det bedste ved den danske jul. Det er jo ligesom, at det her med, med kalenderlyser. Et arrangement, man altid øh, begiver sig ud i, men aldrig rigtig får færdiggjort. Fordi du ved jo altid, det, det når aldrig at blive den 24. på kalenderlyset. Altså, jul, sådan, hvis, du havde, hvis du brugte et kalenderlys, så er december jo faktisk den længste måned. Øh, fordi der er så mange dage, som bare går igen og igen. Altså det kan, godt være, på et kan det godt være den 5. december, øh, 6 dage træ. Ja. Og det er faktisk rigtigt. Og der er jo to slags kalanalyse. Der, der er det tynde, hvor, man, hvor, man sådan, hvor det brænder alt for hurtigt, for så tænder du lige <laughs> timer, og så lige pludselig så er, er det den 24. Og, og du er stadig november, ikke? Og så er der det helt åndssvagt tykke, som bare, det er, jo, det er sådan en der bare står plantet på bordet, ikke? som, som at det er så bredt, du kan, du kan ikke brænde ned igennem det. Altså det <laughs> Nej, man, skal bare starte, man skal bare starte i oktober. Ja, <laughs> ja det er det. Og, og det er sjove er, at de, de bliver så brede i det, at, at det næsten bare brænder ned i midten. Altså, sådan, det når ikke, det når ikke ud i, i, i, i kanten, så der, der er bare det der hul i det, der er nede. Så i midten, der, der er det måske den 2. december. Og det ved jeg ikke, ude i siden, så er det måske stadig der er det stadig oktober. Ja, det. man sidder her og føler sig rigtig godt tilpas i stuen. Ja. Det er også det, man, sådan, man har virkelig, når man, når man går igennem. Øh, og det vil jeg også, hvis vi kommer ud. Altså, når man går igennem de her forskellige tidslommer, der er herinde. Med den her julehygge. Altså, man sådan, som du sagde før, man, altså, man slapper fandme af. Ja, jeg, jeg, altså, jeg har jo jeg har den rigtig gode stol, altså. Ja, du falder nærmest i søvn. Ja. Jeg begynder rigtig uh, jeg, sidder, jeg sidder rigtig dejligt. i Stolene, fødderne kommer lige ud. Sådan, hånden, hånden på maven, ikke? Det, det er jo også det der spist godt, hånden på maven sidder her, konfekten yeah. konf står på bordet, lidt jeg tager lidt stykke styk mere, rydder lidt længere ned i stolen, kigger på tv'et, øjnene de begynder sådan, uh, <laughs> falde rigtig godt i. M M måske på så, øh, med den gang, så havde man, øh, den stue vi sidder i nu, der har man øh, tv'et helt op i, i et hjørne, ja. en væk, men møblerne peger faktisk ikke mod fjernsynet. Nej. Det, så det er jo ikke fordi fjernsynet var som i, som i dag er, nej, det er centrum. Centrum i, i enhver stue. Det, det her, det her, der øh, er en samtalestue, <laughs> hvor, hvor, hvor, hvor fjernsynet kører sådan lidt i baggrunden som sådan noget hygge. Det er lidt som news, ja. så kan køre på mange øh, køkkener ja. om morgenen, ikke? Det var dengang, de, at radioen var lidt mere prominent engang Den står den kan stå fint over hjørnet, ja. og, så, og så spiller den. Det er den, der kommer med alt det vigtige. Og så, og så børnene, det var dengang, børnene de havde ikke stole. De sad bare på gulvet. Yeah. Og, og, og jeg kan selv huske det fra min barndom der. Jeg går ind og tv, og så sad man bare op på jorden. Ikke? Altså, det, det var, der, var, der var måske to stole, som, som var hygget. Den ene var fars, den anden var mors. Så nogle gange så fik du lov til at sidde i sofaen. Og det var, når der var gæster. Og så skulle du sidde pænt der, eller så sad du bare nede foran en fjernsyn. Og, og, og det var sådan, du kunne nærmest ikke komme tættere på den skærm der. Ikke? Du, altså, og det, og det, var dengang, det var dengang, hvor du rørte på skærmen, hvor der kom det der, de der små gnister. Og sådan noget, fordi du bare... <tryk> Okay, men du var. <laughs> for, for sådan, hvis man også gerne lige føle sig privilegeret over at kunne sidde i en sofa, når man så fjernsyn i dag, så kom her også. Ja. Kom i den gamle kom by. Kom i den gamle by. Mærk gulvet, altså. Ja. Det var også ikke det var det var guldtæppet. guldtæppets tid. Ja. At ja, det var, sige, støvmæssigt forfærdeligt, så. Ja. Men, men altså <laughs> hyggemæssigt. Hyggemæssigt helt Top så. Topkarakter. <laughs> ja, og så der sådan det larmer heller ikke. Nej. Altså, de der bræder man går på. Ja, her. det er dagens Danmark, det er jo det er jo, jo træbræt over det hele. Altså sådan, alt skal være træ. Køkken. Ja, yeah, mindre det er det hele nye og der bare ja, ikke det vid er lydtæt overhovedet. Ja, altså det Hvis julemanden skulle komme igennem, og man bare høre ham sådan, <laughs> <laughs> på tre etasje op. Jo. Julemanden har kysset mor. Hvordan er det, den grund sang? <laughs> Nå, den, Jeg uh... så julemanden kysse mor. <laughs> det er sgu også en klassiker. <laughs> det er også, også en helt mærkelig sang et eller andet sted, og skrevet den. Altså <laughs> yeah. altså en, en lille dreng, der har der foran en <laughs> den helt... Helt skærmen Og så lige blev oh, det så Åh, det var mor også altså. <laughs> Og julemand og, og det var bare en røv Hun har jo egentlig fortalt det, det er bare julemanden Du skal ikke sige dig til far Og, <laughs> <Hei>. <laughs> og det Hej Og det er jo rigtigt nok <laughs> Ja, det er, bare, det er bare sådan helt vildt Man tænker ikke om, at Melodien er bare sådan fint, ja. er Dejlig Dejlig blød melodi så ja. så er det bare sådan En mærkelig tekst En, en, en, en lidt mobil tekst øh. Ja, den er lidt rabiat Julemanden øh. han kommer Han kommer med uh, gaver Så julemanden Til er bare... alle <laughs> ja. Jeg er også mor ja. Husk julesokken. Ja. <laughs> <laughs> ja. ja. Og det... Nu sidder vi i samtalesstuen og det er også nogle samtaler, der sikkert har foregået. <laughs> altså, specielt, da de skrev den sang der. <laughs> Kan vi gøre julen lidt mere lummer? Og det, det var den så blevet. Det er den med sanden blevet. Det man jo også kan... Øh, der er specielt i den gangby det, er, at man... Som du siger, også med kalenderanalyse, den samme dag kan være op til flere gange ja, ja. Og det, er meget langt. det er ligesom, når du er herinde, du bruger også måske fem... Altså, du kan godt bruge fem timer herinde, ja, ja. fordi der er, der, der er en hyggelig atmosfære, og så bliver du lige låst et øjeblik, hvor du lige tænker, tænker altså, dig tilbage, eller... Det er det sådan, og, og, og det er også. det, er, det fede ved at at det er jo en ting, som man bare kan gå ind og gøre, for det ligger jo helt internal. Præcis. Det er det, jeg tror også, det er, som podcasten her skal, lige sådan prøve at minde folk om, altså... Det ligger lige foran det, næsen, prøver jeg. Altså, nu tag det. Ja. Nu, altså, det er søndag. Kom lige ud øh, for de der bøger der, eller ja. de der øh, åkaféer, og Præcis. så lige sådan, lige lugte lidt til den gamle by. Ja. Bogstaveligt den, den der det, det er den der lugt af Morford. Det er sgu meget lækkert. Ja. Altså, det er hyggeligt. Jul og Morford. Ja. <laughs> Velkommen til her. Lasse Laurits, så arbejder jeg i gardenafdelingen i den gamle by. Den største attraktion fra hvis jeg skulle sige det, fra min egen afdeling, det er jo juledrivehuset. Det er et gammelt drivhus som er indrettet med gammeldags juleplanter og juledekorationer, og mistelten og røde og grønne og alle mulige farver, halm, stjerner og alt muligt forskelligt. Øhm, og så når det bliver mørkt, så tænder vi øh, levende lys derinde, så det er faktisk øh, utroligt stemningsfuldt. Øhm, så det, synes jeg, er en kæmpe attraktion. Jule, juledrevhuset i den gamle by, det bliver godt anbefale. Apropos altså, alt det julepynt her. Der, der, <laughs> altså, sådan, nu, nu, vi kommer hjem til vores lejlighed. Den er, jo, den er jo rigtig bare i forhold til det her. Ja. Altså, der, er jo, der er jo ikke kredser om noget som helst. Ej, det er minimalismen. Ja, det er, minimalismen har virkelig sejret. Altså, den, der, der er. Der er. Der er, der er så, hvad hedder det? Sofaen. Og den peger direkte mod tv. Et. <laughs> Verdens mindste tv, så jeg sige. Men den peger direkte mod tv'et. Alt peger mod tv, et, ikke? Ja. Der, og, og, sådan, og nu bliver jeg, jeg bliver sådan lidt, lidt trist, melankolsk, der med, at nu ved jeg, når vi kommer hjem, så hænger der ikke noget hyggeligt julepind. Og sådan noget. Og det, jeg de jeg, jeg, jeg, jeg synes, ja, de varme farver, lidt lys og sådan noget. Jeg synes faktisk, at vi skal købe noget julepind lavede vi land. Altså så fucking altså så kører vi den gode gamle fjerde klasse vi laver girlander og masser. Klip klip klip klip Klipper Klip klipper. Oh, uh -oh, dag. Det Det ja. den, der man havde yeah. fordi de begyndte at spare på folkeskolen. Yeah. <laughs> så du dengang var man bare hvor man bare må klippe. Nu, nu får du et papir ud over det. Det engang altså klipte du bare papir. Altså du øvede bare papir det ret. Jeg, jeg tror jeg ved ikke hvor mange regnskov der går i stykker på den fjerde klasse bare sidder og, og jappede ikke uh, klippet klippet papir i stykker. <laughs> jeg kan huske lidt at det skete med med klipper klipper, klipper frosy klippe klisterdag. Klipper klisterdag. Klipper klisterdag. Ja. <laughs> altså sådan jeg tror det var i 7. eller sådan noget, da de bare sådan sagde det der der ikke tid til mere. Sådan, det var altid 1. december. Ja. Det startede med sådan så kortede man ned på timerne, så var det en hel dag, så ja. det var sådan 2 timer. Ja. Ja. Og det var det bedste, bare sådan vi skal ikke lave en hele dag, så man bare sidde deroppe og spise pebernød og så skulle du bare lave gæld. Og det eneste drengene, det var sådan Prøvede man at lave en anden, sådan julestjerne, det er en lignende lort. Så kan du bare og lavede, og så lavede du bare gelander. Og så sådan, eller så musetrappen. Ja, det er musetrappen. Hold kæft, man, bro, hvor mange har man haft med hjem af dem til mor, og, og de har bare tænkt, nej, nej, nej. Okay. Og det, det er også noget, hver vil mærke. I 1974, der har man været meget selektiv og sagt, det skal vi ikke have nogen steder. Jeg kan faktisk ikke få øje på noget, der ligner, der, der ligner noget, der er børnelaget. Ej, heldigvis. Men, <laughs> yeah. men jeg, synes, jeg synes, vi skal lave gelander. Og det vil, også, det, det vil vi jo opfordre alle jer derude til. Øh, tag noget med dine roomies, dine, dine nære venner, familie, hvis du bor med dem, og så sig, vil du hvad, nu sætter vi os her rundt om bordet. Jeg har købt lidt øh, glanspapir, og nu, øh, nu laver vi lidt lander jeg, jeg prøver at lave en julestjerne og så klipper vi nogle kravlenes ud. Og til de små, ja, så laver vi lav en lille øh, musetrappe. Og så hænge den op over hjørnet. Og så er alle <laughs> glade. Så, så tag øh, ja, Tages øh, nær i hånden kl. 10. Tag den gamle by. Brug 5 timer. Tag hjem og lave geolander. Det er det. Og så er inspirationen ligesom også samlet herude. Altså, der, der kan du se, hvad skal vi have? Skal vi, skal vi have 70'er julen? Skal vi have 30'er julen? Den, den er også meget minimalistisk. Øh, der, der er mad på bordet, øh, sådan, ja. og så hænger der lidt. Øh, og så og, kald det en søndag. Ja, og så kald en søndag. Husk, øh, husk øh, misteltiden også. Den bringer også god stemning. Det, det kan jo være mors undskyldning også, øh, for julemanden, også lige på forbi. Men jeg jo under misteltene. Ja, den skal man huske. Det er også en regel, jo. Ja. Sådan er det, uanset, øh, uanset forhold. Ja. Øhm, skal vi lige vente nogle flere af de der facts? Skal, skal jeg hive lidt flere fakta op? Ja. ja. Yes, yes. Um, ja, det er jo Danmarks øh, mest kære ting, vi kommer ind i på her. Julefrokostens, forl julefrokostens forløb... Oh, nu lige noget ned. Jeg prøver lige igen. Julefrokosten, det giver der mening der, julefrokostens forløber, okay. Julefrokosten forløber af de såkaldte julestuer i 16- og 1700-tallet. Her blev der drukket meget og lavet våde leje. Læs mere om julelejene i julestuen. Bensen Fuck, det er noget bakkes og læs det her. Oh, prøv at læse det der højt. Okay, jeg siger, det var sådan I 16- og 1700-tallet, der, der startede de her øh, med at lave julefrokoster rundt omkring i landet. Og øh, til julefrokoster, der blev drukket meget og lavet våde leje. Og det er jo faktisk pretty much det, der sker til alle firma firmajulefrokoster. Det, det er jo højtiden for, hvor man lige kan være lidt klam. Øh, for eksempel, hvis man, er, hvis man er overlæge, så kommer der <laughs> eksempel. Og så, så, så sygeplejersen får lige et smæk i røven og sådan noget, og man glemmer lige konen for en stund. Peter, altså, Peter reglen. <laughs> det har de jo ikke blevet for. mig. Sådan, var det, sådan er det bare i uh, Hvad er det hedder I sin, sin trope, eller hvad? Ja der er sgu <laughs> eller Peter Holbæk Eller Jørgen Lett I Så Jamen Jørgen Lett Det er så som om Han bare har sluppet udenom Den der MeToo Ja, ja altså, men jeg Hvorfor tror... der er der ikke Noget at melde Jørgen Lett Tak De har ikke noget at sige noget På de øer <laughs> Nej Kongs... det er rigtigt Kongens datter Hey Hey Ja Kongens datter Hun hey, hey, skal tror... <laughs> ikke twitter <laughs> Tak, lad sin. Nå, <laughs> <laughs> men det er jo det, altså sådan en juleforest, der blev drukket meget og, leger, og leger, det, altså det er jo perfekt. Altså det er jo, det er jo ligesom det, der sker i dag. Jeg tror lige, at jeg vil øh, Jeg synes lige, vi skal for vores lyttere ud sige, grund til, at vi faktisk er her, fordi de har jo lavet et dejligt program. Øh, her i den gamle by, når der er ved juletid. Ja. Og øhm, de har jo gjort det, øh, de har gjort det meget Harry Potter-agtigt, og lidt, øh, lidt, øh, lidt stemningsfuldt, ved at man ligesom kan følge en, øh, nogle lanterner og så kan man simpelthen gennemgå øh, 400 års juletraditioner. Det vil sige, at man gennemgår simpelthen julens historie i den gamle by, øhm, og det interessante ved det er jo, at det er både, hvordan man har fejret jul som rig og som fattig igennem de 400 år. Det hedder simpelthen øh, Rundvisning Som man så kan øh, Man kan så tilegne sig en guide Og så kan man simpelthen øh, Opleve det der hedder så, Sådan bliver den danske jul til Og øh, Så er der nogen der tænker Det lyder Virkelig dyrt Det lyder ah, Exceptionelt dyrt Og det svarer lidt som tage øh, Følge pjerret på bakken Eller sådan <laughs> noget Som ser der Rigtig dyrt <laughs> øh, Men det er faktisk Fredag i december øh, Julen det er jo Hjerterens tid Og også der hvor man kan give lidt Og det gør den gamle by det er gratis hver fredag. Og så er der noget der hedder såkaldt øh, mørkenstid, øhm, hvor man simpelthen får øh, nogle fortællinger i øh, det såkaldte tællelysets skær, som så øh, bliver fortalt af præste Inken. Så man kan få lidt øh, julehistorier. Så kan man sige, okay, jeg er sulten. Og jeg gider ikke spise Robos eller tabletter derinde. Har jeg har prøvet mange gange. Fordi øh, Niklas, så kan man jo øh, så kan man jo gøre noget. Man kan, ja, man kan nemlig til hele familien med til noget næsseri. Øh, køb risengrød, og så øh, give en anskudsel til en nisse. Øh, og det er lørdag og søndag i december, og det er også fredag. Så det er jo noget virkelig for de små, øh, lige så dem mænd. Og det er jo det gode, gamle trick at trække det der med. Med mor op på at sætte risengrød til, til nissen, og så var det væk morgen efter. og oh, man fattede det bare ikke. Nej. Jeg fattede det ikke. Og jeg var jo 100 på. Jeg var, altså sådan... Forstår, hvordan, hvordan kan det være væk? Så til jer med børn derude. hvis det er svært at få dem, øh, få dem væk fra sociale medier, hvor der står alle steder, at julen, man ikke findes, så er det altså ind i by, hvor I kan tage telefonerne fra dem, og så ellers bare... Øh, eller iPad'en er det nok. <laughs> ja. Og så er det ellers bare øh, at få, få næste troen tilbage. Ja. Der er lidt øh, julehulumhej. Øh, øh, hvad er det? det julehulumhej hedder, jule, hedder det? Julehulumhej <laughs> hedder det. Det er en samtræk hulumhej, og så jul. Så julehulumhej. Julehulumhej, hvad kan det? Jule om med juleskov og nisseloft. Det, det er en ting. Det er et sted. Det er en ting. <laughs> så <er> der... Øhm, <laughs> øhm, det er fantastisk, der er jo også, at øh, julen er jo tilknyttet med musik. Ja. I år har vi fået Burhan med Tinka. <laughs> men i den gamle by, der kan man noget helt andet. Der har de simpelthen taget øh, de gamle handsker på, så at sige musisk. Øh, for der er hornmusik, eller okay. så er der sang på festpladsen. Hyggeligt. Øhm, og det er lørdag og søndag øh, i december, øh, egentlig også fredag. Det synes jeg også, lige bare lige en lille stikpille til deres brosyre. Øh, det er, det er dårligt skrevet, ja. de, sk de skriver sådan, hornusik eller korsang på festpladsen, så skriver de i parentes lørdag, søndag, kommer i december, og så skriver de lige sådan bagefter, også fredag. Hvorfor <laughs> skriver de ikke bare, fredag, lørdag, søndag? Sparring, så får I lige alt som et smæk. Men nej, de også lige... der, der skulle fyldes ud med ordene. Ja, der var bare en anslag, de skal ramme sig. Og ham <laughs> skribenten bare tænkt, ej nej nej, man, gør jeg det her? <laughs> chefen bliver sur, chefen bliver sur. <laughs> ja, ja, Lars, chefen der, eller hvad han øh, Og så er der også, øh, som vi, vi fortalte om, eller som vi også vil komme lidt ind på, øh, tidligere eller senere, det er, så der der er jazzmusik på Ben Jods, den øh, legendariske jazzklub, som ligesom var med til at starte musikscenen i Aarhus. Og det er faktisk, det er ikke bare noget, noget på bånd, som de jo gør meget tit her. For eksempel skaber en stemning ved at sætte noget på bånd. Ham den døde mand, der ligger sårende på sofaen ved, ved stuen <laughs> siden af. Det er <laughs> også lidt morbid. <laughs> der man må man sige, hvis I træder ind i stuen, øh, som vi er i nu, hvor vi er med Annelise Jensen. Det er på højre hånd, når man træder i 1974. På venstre hånd, på venstre der, hånd der er, der er et, et, et ældre ægte par. Og hvis man går ind i en stue, så kan er man Er godt... træt mand. <laughs> og han ser det ud. <laughs> så pas på. Æ, hold på hat og briller, så ja. ikke får et chok. Som, som, som står, som du gjorde, uh, Niklas. Ja, jeg, jeg, hop jeg hoppede. Jeg, det, det gav lige lille spjæt. Yeah. Det, er også, det, er jo, det er jo ikke lige det, man symboliserer med julenland, Der ligger en død mand på en sofa. Ej, der vil også sige, at ham kunne de måske godt have pille ud. <laughs> det, er ikke, det, er, det er ikke et spadestik på hyggen, det er <laughs> <laughs> Det er et spadestik på gyset. <laughs> det er også meget fint lige at få for, for at vide, at det sådan lige mærke i hjertet Man kan godt gå og slappe lidt af herinde, så, så bare roligt. Der er, også, øh, der er også gang i den gamle by, for at sige. Det er, den, der, er øh, der er lidt til alle. Jeg hedder Sine øhm, og jeg er på besøg i den gamle by i dag, fordi jeg har aldrig været i Aarhus, faktisk. Jeg bor i København, øhm, og så er det jo årets kulturby, så jeg måtte lige slå et smut forbi. Og så er den gamle by jo en del af det. Øhm, og ligesom mange andre, så er jeg jo ret glad for julen. Jeg er sikker på, at mange andre også er det. Og jeg synes, det er ret fint at komme her, fordi man bliver sådan lidt nostalgisk, også i forhold til sine bedsteforældre, og ens for egne forældre, og... Ja, så det er meget, meget sjovt at, ligesom, at blive taget tilbage i, i fortiden, og hvordan det er frem for at se, hvordan traditionen er ligesom blevet bragt videre til dagens Danmark. Jeg tror, det er der, her, hvor jeg er nu, som jeg mener er 74, og så var der en lidt længere nede ad vejen, som var tæt ved bæren. Øhm, men det er også noget, der er sådan lidt mere til at relatere. Men jeg synes, det var ret interessant at se, det, at man ikke pakkede gaverne ind før lidt senere, fordi papirer blev billigere. Sådan, man lærer noget historie ved det. Så øhm, Der fik vi sgu vandt lidt det hele, synes jeg. Og så, vi, ja, det synes jeg også. Jeg, jeg tror, øh, jeg tror, vi skal afslutte med at sige, at få røven op og sædet. Det er december. Ja. Og, øh, Kom ud og få gået lidt, men også øh, har lidt ekstra plads til julemaden. Hvis der er, øh, Den her podcast er jo øh, for mig en undskyldning for os selv at komme op og opleve noget andet. Ja. End, øh, end de bøger, vi burde læse. En, en, en café og, øh, ved åen og, ja, øh, og, og, og, og sådan noget, ikke? Og, og, og sidde og kigge tv. Øh, så, så, så ud og opleve noget. Og hvis der er nogen, der kan sige jul, så er det den gamle by. Ja, og det gør de. Så øh, på den vil vi sige øh, tusind tak til... Den gamle by, først og Den gamle rems. by. Hvis man er presset, så kan man komme ind. Ja, det tager, har I ikke for os. <laughs> nej. Men, øh, det kræver noget korrespondence. Det kræver lidt... Øh Ja, i hvert fald tak til den gamle by. Ja, tak til den gamle by. Øh, og tak til 1974 øh, afdelingen, øh, Annelise Jensen. stue. Mange tak til hende. Øh, utrolig hyggelig stue. Kom tak og min. besøg den. Ja. Kom og sæt jer ned. Sæt jer noget på Færgeby. Ja. det kører på repeat. Kom hurtigt. Den gode stol er hurtigt taget. Ja, den er også rigtig god. Uh... Ellers må jeg sidde på morockepuden. <laughs> ja, også <sko>. god. <laughs> oh, wow, den er ikke god for ryggen. Ja. <laughs> <laughs> Så tak til dig, Niklas, for det dejlige at bruge en søndag igen med dig. Det er altid hyggeligt. Tak, Martin. Det var, det var fantastisk. Det var den uges podcast. I har lyttet til Martin Niklas op der. Hej, hej. Hej.